i Sinem Svetoga Duha. Čuli smo ovih dana jednu zanimljivu šalu, vrlo povučnu i primjenjivu ovom našem vremenu i našem nivou. Vremenu u kojem mnogo volimo da se šalimo Mnogo volimo viceve da pričamo, pa onda i tim putem i na taj način da čujemo nešto poučno. Dvije bake, mučenice, bake ovog našeg vremena, vremena u kojem njihove unuke i unuci proslavljaju noć vještica I uključuju se u razne satanističke programe. I one mučenice, vidjevši da su kontrolu potpuno izgubile, jedva imajući u odnosu na svoju djecu, a kamovi na unučad, koja se danas sa starcima ismijavaju, a one dvije očigledno, istrpjevši sve to, uđoše u oblast pokoja, recimo u Carstvo Božije. I kaže jedna drugovi. Vidi kako je ovdje lijepo, vidi ovaj mir. Osjećaš li ovu punotu života? Da smo znali pa i ranije da umremo. A njoj ova druga odgovara i kaže A ti sve zdrava hrana, zdrava hrana. Tako je, braćo i sestre, Carstvo nebesko je obećano. Carstvo nebesko je otvoreno. Carstvo nebesko evo ga na zemlji i kroz našu svetu pravoslavnu crkvu. Evo ga i u ovom trenutku ovog liturgijskog sveštenog služenja i kretanja. Carstvo nebesko pred nama otvoreno radi nas i tamo na Sveta Trojica, Majka Božja i svi svetitelji očekuju i trude se da nam na mnoge načine obezbijede uslove da ga naslijedimo. Istina Danas živimo u vremenu snažnih dejstava knezova tame, na koje nas je apustov Pavle i u ovoj svojoj poslanici podsjetio. Duhovi iz podnebesja i knezovi tame. I njihova dejstva su sve snažnija pod dopuštenju Božje. I malo po malo Ostvaruju se predskazanja svetih otaca i drevnih, a i onih savremenih, da naš naraštaj poslije romantizma, nihilizma, ateizma, komunizma ulazi u oblast demonizma, otvorenog demonizma. U školama se prosvavlja praznik, noć, vještica, braće i sestre. To je, nemojmo da smo naivni, nemojmo da ne primjećujemo stvari. Previše je to očigledno. To samo kreten ne može da sagleda. To samo debilima nije jasno. To samo glupanima ne može da bude jasno. A hrišćanima koji trebaju duhom svetim da sagledavaju stvari, taj praznik, to praznovanje, mora biti otkriveno kao čist satanizam, demonizam. Onda još nešto, ovih dana pita nas majka hrišćanka u dilemi, da da ona i njen muž odnesu u vrtić prodove da prinesu, jer se tamo slavi praznik jeseni. Zamislite kakva, kakva glupost, kakvo slozavanje života i vjere, da prinosimo plodove boginji, koju sad nazivamo jesen. A pazite, to sve onako ide kao ništa strašno. Idi ti u crkvu, posti postove, ali donesi malo limuna, malo pomoranđe, pa prinesi vaspitačici. Prinesi tom žrecu te nove boginje. I najgore je što mi imamo dilemu, braću i sestri, najgore je što su mnogi i odnijeli po u kesu i primijeli, eto to je lijepo da se djeca malo zabavljaju. Nema tu zabave, braću i sestri, to je džavo uzeo pod svoje, to je idolo poklonstvo. I to se ne dešava prvi put, crkva Hristova, od prvih dana do dana današnjega že stoko se su prostavlja svakom oblikiku i dogopokronstvo, svakom obobliiku. i u vrijeme svetih apostova i u vrijeme svetih ispovjedniknika i u vrijeme svetogaca našveh savez i u naše vrijeme. Crva se že stoko su prostavlja svakom oblikiku i dogopoklonstva. Bez obzira da li se kvanjamo ljudima, idejama ili godišnjim dobima. Idolopoklonstvo, idolopoklonstvo. A idolopoklonstvo je sve ono gdje se ne proslavlja sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. Trojica jednosušna, životvorna, nerazdjeljiva, onako kako nas pravoslavna crkva uči od apostolskih dana do dana današnjeg. Sve izvan toga, svako poklonjenje je idolo poklonstvo. Ionaj stadion u Londonu koji smo juče vidjeli, ta ta mreža satanska gdje se nalazilo priblije nekih 40.000 ljudi na tri mi sve dubke puno, to je braći i sese strašno jezivo idolo poklonstvo, jezivo idolo poklonstvo. I ne samo oni, ...koji su na stadionu, nego i oni koji gledaju preko televizijskih ekrana. Idolopoklonstvo, prefinjeno, sofisticirano, ali ipak idolopoklonstvo. Odvaja od Boga, odvaja od Bogopoštovanja, odvaja od Svete Trojice. A svaki presto, svaki oltar, svaki kult odvojeno od oltara jeste idolopoklonstvo... Jeste poklonjenje duhu laži, obmane I u suštini ono se prinosi od suraži A to je satan S tim što ti se on neće pojaviti onakav kakav jeste Nego uvijek obučen u dres, u kravatu I u neki drugi primamljiv oblik Zašto? Pa da bi te ulobio Pa ne bacaš ni ti udicu prazu, nego nešto natakneš. A kamo vi džavo ta drevna zmija i lovac na ljude? Mnogo vješti od nas. Zato je, braći se seste, mnogo važno i krajnje je vrijeme. Za neke može da bude kasno, već jutra, već preko jutra. Da riječi gospodnje ozbiljno čujemo, I da i prihvatimo A riječ gospodnju Evo i danas smo čuli, Ne riječ džavolju Ne riječ ljudsku Nego riječ Božju sestre. Istinitu, moćnu, životvornu Riječ od koje se Svaka laž boji Svaki demon drhti I svaki čovjek Koji ne poštuje Boga Bježi od nje Muka mu je od nje Pada u nesvijest od nje. Ako mu može biti, nikad je ne čita. Svi ljudi, braći i sestre, u kojima živi duh nečisti, ne vole sveto evanđelje. Ljudi u kojima živi duh demonski, nikad ne čitaju sveto pismo. Ili, ako pokušaju da ga čitaju, vrti se u glavi. Istestirajte sebe. Provjerite sebe. Uzmite sveto evanđelje, a pa probajte. Da vidimo koji duh živi u nama. To je najbolji način da provjerimo sebe. Sve to Zašto? Zato što tu nema foliranja, braće i Tu nemaš škud. To nije prepričano je za djecu. Ne. Nema prepričavanja. Kakva prepričavanja? Imaju propovjeli, imaju omilije, imaju tumačenje. Nema prepričavanja je Imamo originalni tekst. I iz njega izlazimo sa besjedama propovjedima ili objašnjenjima tumačenjima ali originalnog teksta se moramo držati zato što ga je duh sveti dao tako i mi moramo da ga na taj način i usvojimo i čujemo ovo je koje smo danas čuli braći i sestre hrišćani pravoslavni jeste strašna provjera zaista strašna kad uporedimo sebe Sa onim zapovjestima gospodnjim koje su nam danas predložene strašne zaključke izvodimo. Niđe nas nema. Velika neposlušnost, veliki jaz izbeđju nas i Boga. I kako je jedan od svetih otaca našeg vremena, ova zapovjest koju smo danas čuli, koju mnogi od vas uopšte nisu registrovali, pa ćemo je ponoviti. Jeste srce Evanđelja, srce naše crkve. i Iako naše srce ne kuca tim taktom, mi smo mrtvi ljudi, tako kaže taj Sveti Otec. Ako ti u srcu nije taj duh, ti si mrtav čovjek, iako ličiš na živog još neko vrijeme dok ne počnu crvi da ti miju po koži. Ne jedan, nego mnogo njih. A to je zapovijest o ljubavi prema neprijateljima. Da ljubimo neprijatelje svoje. Zapovijest gospodnja, braće i sestre. Mi kako god oćemo, gospod je zapovjedio. I tu neće biti nikakvih pomjeranja. Hoćeš li ti da ljubiš neprijatelja ili nećeš, to je tvoja sloboda, ali ovu zapovijest gospodinu niko pomjeriti neće. Sveti otac Siloanu, čuli ste vi za njega vjerovatno novo javljeni svetitelj naše crkve, izrekao je strašne riječi, ali ne svoje, nego nas je podsjetio na ovo evanđelje. A zašto? Zato što ga je on usvojio. On je u ovom duhu i duh sveti mu je otkrio da ono što je gospod rekao zaista je istina. Ako ne ljubimo neprijatelje, kaže sveti otac Silvan, uključujući tu i one koji gone našu crku, zamislite. Ako ih ne ljubimo, nastavlja sveti otac, otac i govori, duha Hristovog nema u nama. I poslije smrti mi nećemo biti tamo gdje su sveti oci i gdje je mir i radost u duhu svetom. Nego ćemo biti odbačeni sa duhovima tame. Zašto? Zato što nismo ljubili neprijatelja. I odjednom dolazimo, braće i sese, do nove situacije gdje sam se ja uključio čovjek. Meni o, ovo niko nije govorio. Ja sam mislio da je pravoslavna pobožnost nešto drugo, onako lagano, kao ono biciklu u spavačoj sobi. Znate, onako malo da se izvrti prije posle i poslije posle. Malo da se održava ta linija, ta kondicija, onako pred nekim pobožnim ogledalcem, ogledalcem. A gledajuć su ovo ogledalo, istinito Božje Mi vidimo svoju rugobu, mi vidimo da ova zapovijest u našem životu ne igra nikakvu ulogu, da nje zapravo i nema, da se mi uopšte ne vladamo prema njoj, da je uopšte ne ispunjavano. Pazite, gospod je zapovijedio, onaj ka mi idemo, onaj koji je naš spasitelj, onaj bez koga nama nema života, nema ni bragoslova, nema ni spasenja i onda se postavlja jedno pitanje da se mi možda uzavudne trudimo svi i postovi sve te naše pobožne rabote podvizi ovo ono bez ove zapovijesti to je braću i sestre očigledno uzavudan trud mrzim neprijatelja koliko nas mrze ljude koliko nas ima mržnju prema bližnjima Koliko nas je zahvaćeno tim duhom, da ne mrazi samo jednog čovjeka, nego ima čitav niz neprijatelja i onih umišljenih, to je već ona patologija, da čovjek vidi ono čega nema. Zašto? Jer je džavo ušao u njega, nagrdio i skidao ga. I tu Bog da živi, u tom srcu da se nastani, nema ništa od toga, braći i sestri. Ni u vremenu, a neće biti ni u vječnosti. Uzavud mi pišemo imena za takve ljude. Neće oni Boga. Oni ga nisu htjeli ni za, za života. Tako su otišli na onaj svijet. Neće Boga. Njime mržnje u srcu. I pazite, posle smrti, kad se duša odvoji, još veća mržnja. Zato ova zapovjez gospodnja mnogo je ozbiljna. Jer govori onaj ko nas čeka u Carstvu nebeskom. To je poruka Carstva Božijeg. Ako ne budete, kao da nam kaže, idi ovuda, pazi sad, ovuda kreni, ovuda skreni, a sad, idi pravo i daj gas. Kao da kaže, ovim putem i na ovaj način stići ćeš u Carstvu nebeskom. Doći ćeš do meni. Prevedeno, kaže se, ljubite neprijatelje svoj. Ne samo ljubite neprijatelje, pogledajte kako, kako ruši lažne poredke. I to kako gađe onamo, gdje smo najtanji. I šta još? Ne želi da nas ima na nivou svijeta. Gospod je došao i donio svu svoju božansku silu. Sjedinio je sa ljudskom prirodom, postavši čovjek I sebe, to je skroz crkvu pravoslavnu, daje svima koji su zainteresovani. I šta sad? Mi hoćemo posle svega toga da budemo prosječno pobožni. Ne može to tako. Hoćeš da zoveš naručak, da bi tebe zvali naručak. Hoćeš da pozajmiš, da bi ti vratili. Hoćeš da ljubiš samo one koji tebe ljube. Neće to moći, braće i sest. Ni, zašto onda Gospod dolazio? Pa na taj način, kao da se ništa nije desilo. Jer on kaže, to i grešnici čine To i zločinci čine To i ubice rade On hoće da bude mu drugačiji Jer nam je dao vlast i dao je silu pa onda kaže ovdje Kaže, ako ljubite one koji vas ljube Kakva vam je plata? Jer i tako čine. Znači, nije dovoljno ljubiti samo one koji mene ljube. Poštovati one koji mene poštaju. To nije, braćo i sestre, hrišćanin. I to nije hrišćanski. To nije po blagodati Boži. Pazite, ovo govorimo zašto? Zato što je ovo jedan rijedak trenutak. Jedinstven da ove stvari utuvimo u glavu. Čim izađemo iz hrama, odma ptice slijeću Mnogo od ovoga će biti posijano na asfalt, dakle ništa, mnogo utrnje, mnogo na pritko kamenje. Makar malo da zaoremo, da uđe dubljeva riječ, jer nije naša, nego je gospodnja. I nije bilo kome upućena, nego nama, svakom ponosom. Obratite pažnje, ako tražimo put, ako tražimo spasenje, ako tražimo rješenje, ako tražimo izlaz, evo ga, nema boljevje. Jevo evo vodiča bolje ga nema, Gospod Isus Hristos. Zato slušajmo ga. Jer i grešnici ljube one koji njih ljube. A ako činite dobro onima koji vama čine dobro, kakva vam je plata? Jer i grešnici tako čine. Vidite koliko mi puta upadnemo u prelesno. Nešto sam uradio dobro Bratu, kumu, prijatelju Nekome kom je drag Simpatičan I ja sam, pazite, posujeti Mi smo slabi duhovni borci Mnogi od nas nemaju pojma O duhovnim zakonima To su finese, to su lagani Potezi Koji o mnogom odlučuju Tu smo potpuno smotani Mi odmah pomislimo Ja sam nešto dobro uradio Ništa ti nisi dobro uradio Zašto? zato hrišćanine to i grešnici čine po čemu si se ti odvoj od onog grešnika od onog gubice od onog kriminalca od onog narpo divera od onog bludnika, kockara, lopova i on isto to rade i on pomaže da vidiš kako pomaže kako daje i auta, i kole, i brodove i avionske karte i ranžmane i to više od tebe A njega ništa to ne interesuje, tvoja crkva, tvoje evanđelje, a bolji je o tebe. Znači, to tvoje dobro nije nikakvo dobro. Jer i grešnici ne samo što tako čine, nego i više o tebe. Znači, to ne valja, braći i sestri. To nije Boži put, to nije život po evanđelju. Evanđelje je nešto drugačije, uzvišenije, skuplje, ozbilnije, Ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, pozajim ti, ali očekujem da mi vratiš. Kakva vam je hvala, pita Gospod, jer i grešnici tako čine. A ovdje posebno da obratimo pažnju na kamate, braće i sestri. Zamislite kamataša. Dati, a vraćaš mu se kamatom, to je prokvetstvo. Na takve ljude, na takve porodice, zajednice, prokvetstvo ide, braću i sestri. Jer ako nije blagosloveno dati pa tražiti nazad isto toliko, šta tek da kažemo očekivanju većeg novca u odnosu na naj koji smo dali, preko takozvanih kamata, prokvetstvo. Budite sigurni, ta kuća propada, ta duša izgubljena ako se ne pokaje. Tu neće ostati ni kamen na kamen. Tu se demoni gnijezde. I pored takvih kuća je teško i disati, a kamo li u njima živjeti? Nego, kaže gospod, ljubite neprijatelje svoje i činite dobro, i dajte uzajam, ne nadajući se ničemu, i plata će vam biti velika, i bićete sinovi svevišnjega. Nemojmo, braći i sese, se prelašćujemo. Ja sam mu uradio, on mi nije vratio i uvrijedio sam se. Pa uvrijedio sam se, jer si gorot. Uvrijedio se, jer ne vjeruješ povredio se se jer nisi čuo riječi Božije. Uradi, daj i daće ti Gospod bogat. Nemoj da očekuješ od čovjeka. Jer ako pratu ovdje primimo, braće i sestre, to je Gospod rekao na nebesima binara blagodatno dobiti nećemo. Zaista, zaista vam kažem, primili su pratu svoju. To je braće i sestre, užas To je isplata pred giljotinom. To je isplata pred paklom. Primio si sve, evo ti, na, jedi, pi i umri. Evo ti pa se vječmo muči sa tijem. Uguši se u zlatu, uguši se u novcu, u imanjima, u stanovima. I umri u tome. To je posledica, braći i sestre, nezajaživosti. Davati, ali ne očekivati od ljudi, nego od onoga koji je zapovjest dao. Pazite što kaže, i plata će vam biti velika, i bićete ćete sinovi svevišnjega. A znate li šta? šta znači biti sin svevišnjega? Biti sin oca nebeskog. Znate li, braćo i sesto, to bi djece trebalo da znaju. Tatin auto je i moj auto, tatina kuća je i moja kuća, što je tatino i moje je. To u velikom broju slučaja važi na zemlji. A otac nebeski, braćo i seste, kad nas su sinovi, sve nam daje, mi smo naslednici njegovi. I ono malo što si ti davao. Ona mala, sitna djela, oni bakarni novčići naših dobrih djela, izazvali su takvu čudesnu posledicu, da smo postali naslednici Božji. Sa 200-300 evra ti zaradjuješ neprolazno, netruležno, oslanjajući se na zapovje Sina Božijega. Kroz svoje nam se Otac obraća. Zato, braći i sestri, u ovom vremenu satanizma, demonizma otvoreno, kad nas pozivaju na proslavu idolopokloničku, noć vještica, praznik jesen i raznih drugih bogova i boginja, vratimo se tamo odako je smo odstupili, vratimo se crkvi i vratimo se svetom evanđelju, vratimo se riječima božim. Dobro ih slušajmo, ozbiljno pazimo na njih i potrudimo se da izvršimo ove zapovijesti. A ako krenemo, ako uložimo mali trud, eto nam sila, eto nam pomoć duha svetoga. Mnogi ima ove zapovijesti izgledaju nemoguće, a ne bi ih gospodao da su nemoguće. Moguće su. Samo vjeruj, poslušaj, potrudi se i duhom svetim uspećeš u tome. A prata, ne za nju, velika je, netruležna i neprolazna, život vječni i usinovljenje ocu bespočetnog. Daj Bože da i mi, neposlušna i zabluđela djece, čujemo glas Očev kroz riječi njegovoga Sina, koje su prepune Duha Svetoga da ih čujemo i srcem održimo, životom i žrtvom potvrdimo i da se udostojimo da svi zajedno sa svima svetima i svetim Ilarionom velikim i Ilarionom meglenskim episkopom i visarionom ispovjednikom, zaštitnikom pravoslavne vjere koje danas proslavljamo I sa svima svetima budemo zaista sinovi, Boži i kćeri, Božje naslednici, očevi i su naslednici Hristovi. Amin Bože dajte.